Marc Pasqual, de vida autònoma com sempre visitant-nos en Rubí el dia, bon dia Marc Molt bon dia. avui volem parlar-vos eh, ens explicava el Marc i ell ens explicarà per què de plantes que ens donen eh, suport, per dir-ho així o així hem anomenat, plantes de suport, però com que us sonarà estrany i jo tampoc us sé explicar serà millor que ens expliqui el propi Marc Marc, quan sí. parles de plantes de suport de estem parlant? Sí, ja et dic, com dius tu, eh? hem dit suport, podria ser ajuda. Una miqueta són plantes, el que veníem a parlar avui és plantes que utilitzem al camp o que ens interessa plantar o cultivar, però no per alimentar-nos, no pel fruit, diguéssim. És a dir, com fem Sinó una pasta la beneficioses... per les arres... beneficioses... Exacte, ens ajuden de manera indirecta. Bé. I per això és com un suport per nosaltres, com a pagès o agricultor, i el com vulguis, és un suport a la nostra tasca. Una miqueta... Ehm, així com miran les funcions que fan aquest tipus de plantes que després parlarem d'exemples eh, seria una alternativa a la compra o als químics en el sentit de que el fet d'abonar podem o comprar-ne químics o compost eh, d'origen natural uh -huh. o podem cultivar certes plantes que afegin aquesta funció i ens estalviïn la compra eh, igual que a nivell d'insecticides o si volem tutorar, aquesta és com la, la més típica de totes i que la fiquem ja i així, anem orientats és la canya uh -huh. que a nosaltres bueno, s'utilitza a nivell global com a tutor per lligar-hi les tomaqueres, és l'exemple típic que de fet estem, és una planta que ens interessa, la canya, no per menjar-nos, sinó per l'ajuda que ens suposa el camp i ens estaria a comprar els tutors, que n'existeixen ja de fabricats. Sí, sí, de, de fabricats que no són naturals, però que, eh, doncs, si tenim canya a prop, podem fer servir doncs, aquests. Doncs justament, quan parlem de planta de suport, ens referíem a això. Ens referim a això. Aquestes Perfecte. plantes que ens interessen, no per menjar. Molt bé. Hi ha aquesta alternativa als químics o a la compra, també pel que fa a ajudar-nos a mantenir l'equilibri, sobretot aquí estem parlant de fa un auxiliar que són els insectes que s'alimenten de les plagues que ens afecten els cultius una mica de trobar aquest equilibri de, de la natura al nostre hort i per una tercera banda diguéssim, li he posat el nom de climàtiques per entendre'm jo, però venia ser tant a protegir-nos del vent al ah. fet de llaurar que volem trencar el sol, doncs això es pot fer en plantes en lloc d'un motocultor o amb una eixada o a nivell també de mantenir la humitat el sol amb cobertes vegetals etc. Aquests serien una miqueta els tres paràmetres, que els tres grups Perfecte. de plantes de suport que, que, que avui. has triat. Molt bé, doncs comencem, eh, comencem pel, pel primer grup i explica'ns quin tipus de planta, de estem parlant i quines funcions tindria. Sí, quan parlem de plantes alternatives als químics o a la compra, mm, en deslusem tres principals funcions, ja et dic. A veure-les hi ha mil, bueno, milers, no ho sé, però hi ha però moltes, moltes sí, funcions que es poden suplir amb una planta, però així hi ha grans grups, o les més importants seria el tutoratge, com estàvem comentant amb el cas de la canya, eh, insecticides... Insecticida, a mi Insect... m'ha cridat l'atenció, sí. eh? eh? Quan diem insecticida, no és tan... És a dir, sí que podem, per exemple, el purí d'ortiga, el que fem és posar ortigues que arrenquem del, de la muntanya amb remull, amb aigua, i això deixem que es podreixi. I eh, després aquest líquid colat el podem fer servir amb esprai sobre les plantes sí. i això sí que mata els insectes. Però a part d'aquesta funció que sí que mata l'insecte, uh -huh. eh, també l'hem d'encarar molt a mesurar preventiva perquè és repelent. Per exemple, la menta de gat o el romaní o la menta normal i corrent, diguéssim, <coughs> en general les plantes amb de, de flor blava, en general, eh? no sempre, i les molt aromàtiques, Bé. que per nosaltres són at atractives, diguéssim, per la majoria d'insectes, plaga, és a dir, dolents, que a més tenim la sort de que va com dirigit. És a dir, és un olor que repel als insectes que no ens agraden. Uh -huh. En canvi, marietes i aquests que són depredadors de d'aquests altres insectes i que ens interessen Aquests no, no repels, afacants. no? Per exemple, a veure... Eh? No, grans trets, però per exemple, a és eh, popular o conegut, que eh, eh, no sé quina planta és, no sé si és l'albacca o, o, o exactament el, el, el romanís, són molt eh, allò, no, i, i també pels mosquits, que no els agraden les olors i que, per tant, molta gent en tenia per dir-ho així, a les seves finestres sí. i que d'alguna manera era aquesta la funció, a part de ser o bones i tal, sobretot tenien una funció també de, de repel·la, doncs això, insectes i coses sí, justament aquesta mateixa funció que ens ficàvem, a, ja dius, a la porta de casa uh -huh. o a les finestres per evitar els, les, les mosquetes i els mosquits uh -huh. el mateix al camp, al camp ja dic, bé. la més extensa o la més efectiva és la menta de gat que és un tipus de menta això, si ho plantem tres o quatre en jardineres o al terra a, pel nostre hort, fent com un perímetre exacte, protegirà Habitarem, de certes hi, hi, hi, han, hi han certes plaques que s'ho pensaran dos o tres vegades abans d'entrar al nostre hort quan insecticides en aquest sentit fa fugir els insectes i per altra banda a l'hora d'adobar d'adobar el sol nosaltres podem um, tirar nifems o compost de, de les restes vegetals que haguem fet o hem comprat o també hi ha que els cultius, en verd se li diu que el que és és, nosaltres sembrem unes barreges d'unes plantes que ens interessen i al final del seu cultiu, abans de que floreixin perquè no facin llavor i no tinguem més males herbes, diguéssim, les podem dallar o podem llaurar directament i incorporar-les al sòl. El que hem fet és que unes plantes al, al nostre hort i que un cop ja tenen, són grandetes, diguéssim, els nutrients que elles han aconseguit del fons del sòl o captar de l'aire o el que sigui, ho incorporem al terra. Això, per exemple, el típic cas són les llaguminoses. Les ah, faves, els pèsols, que són molt coneguts perquè la família de les llaguminoses té una propietat, o una característica, que és que les seves arrels són capaces de sintetitzar nitrogen de, de l'aire o no assimilable, que les altres plantes no podrien aprofitar. Elles tenen com una simbiosi amb un fong en les arrels que el que fa és digerir i fixar aquest nitrogen. Què passa? Cultivem faves i al final del cultiu si deixem les arrels al terra, diguésim hi haurem, hi haurà més nitrogen del que hi havia al principi. Per tant, és bo per la terra. Exacte. Doncs, justament quan parlàvem aquí de Dubà, podem fer una barreja entre llaguminoses i, les, i una bracicàcia, com per exemple la mostassa. Lleguminosa ja dèiem, eh, l'aufalç, el trèbol, el pèsol, la fava... Fem una barreja d'aquestes, quan tinguem el camp que el teníem en Guaret, és a dir, hem acabat el cultiu, i no volem cultivar res ara durant una època, sembrem una barreja... De, de, d'aquestes dues, per exemple, aofals i mostassa, i quan estiguin a punt de florir, les tallem totes, uh -huh. podem deixar el, ter el, temps, ai, el, el terra, diguéssim, i passarem al motocultor. El bo de basicàcies, sobretot, que la mostassa dèiem, no, tan, no porten nitrogen especialment, però sí que ens pot pujar al nivell de sofre i, a part, el que més destaquem és que la seva arrel és pivotant. Què vol dir això? Que té una arrel principal que baixa molt avall. El que aconseguim això és que a vegades amb el llaurar, ja siguin això, amb motocultor, hi ha una profunditat a la qual no arribem, mm -hmm. i es fa una sola de treball, se li diu, que és que el terra és compacta. I és com si tinguéssim un plàstic eh, a un pam clar, del sí, terra. Un pam del terra, sí. allà on no arribeu, no? Exacte. Aquest... I justament amb les vesicàcies, amb aquesta mostassa, que aconseguim és trencar, perforar això, permetent que hi hagi millor drenatge, les arrels de Oxigenació, les plantes molt més millor. avall, buscar nutrients que no arribaven, Bueno, ens arregla ens soluciona problemes d'estructura del sol. Què passa? Doncs que fent aquestes combinacions el que és abonar o millorar la qualitat del sol. Sembla fantàstic eh? realment. Sí, sí. Eh, suposo que a mesura que tot això s'ha anat eh, coneixent, aprenent dir, aquesta barreja entre la química no? i la... I la, i la part doncs, allò orgànica del terra i tal, i em semblava fantàstic no? que, clar, això que potser ara s'aprèn d'una manera allò més estudiosa ha sigut a base també de molta gent provar-ho, imagino, eh? Sí, sí. o són coneixements que ja es tenien, no ho sé, això tu? No, no això s'ha anat amb el temps És, suposo que la clau de descobrir això ha estat estimar la natura i fixar-s'hi, esperar-hi fixar ja, sí, sí, a veure sí. què passa on hi ha mostassa plantada, com veiem que millora el cultiu, etc. Molt bé. Dèiem abans que parlàvem de, dels insecticides, en parlarem en una sessió més endavant, d'aquí poquet. I quan, sí, a mesura que ens convingui sí, sí, sí. recordar-ho. Però una altra manera d'aconseguir aquesta fauna auxiliar que depreda les plagues que no volem és instal·lant o muntant un refugi d'insectes. Ah. Jo dic, dedicarem una sessió a parlar de com es construeix un refugi d'insectes Molt interessant Que així tenim per polinizar i per depredar plagues Molt bé, molt bé Seguim com anàvem eh, Jo mantenia equilibri Dèiem, justament és aquesta fauna auxiliar Així que no en repetirem Amb aquest refugi d'insectes seria ideal que és són fàcil, eh? són pinyes, canyes i alguns tronquets mm -hmm, no, ens hi posarem, ens hi posarem perquè sí. a més a més en una època en què cada cop, <coughs> entre cometes, tenim més plaga d'insectes amb el que comporta, eh? no només de molèstia sinó de, de, per molta gent de, de dificultats, val la pena que ho tinguem en compte i les abelles que van desapareixent ja, s'han de, sí, de cuidar i per últim, parlant d'aquestes plantes d'ajuda o de suport a nivell climàtic em, què volem dir amb això? Anem punt per punt Pantalles pel vent val? Pantalles pel vent Nosaltres el, el vent no és bo En excés dir, Si va bé tenir els cultius airejats El que seria l'hort airejat Perquè no s'hi estanqui la humitat I no surtin fongs, etc. Però les ventades ehm, Clar, Les flors, per exemple, són molt sensibles Si fa molt vent Pot ser que les flors se, se les desmuntin sí. Diguéssim, i adeu, adeu collita I de, a la mateixa manera Hi ha insectes que no s'estableixen en un lloc si és un sobreesforç sobresforç mm -hmm. no veuràs, per exemple, abelles a dalt de tot de Torre Eiffel no, perquè és un lloc que no és que no els, els, per, costes, ells per ells no no, no no és que hi hagi alguna cosa per la qual no s'hi col·loquen, sinó que són elles les que decideixen que no és un bon lloc per col·locar-s'hi mm. aleshores, què podem fer per treballar una miqueta aquestes pantalles del vent per una banda és al perímetre, diguéssim, al voltant del nostre hort no estem parlant de malgastar espai és a dir, mm, anem a plantar-hi per fer aquesta pantalla al vent però anem a aprofitar-ho què podríem fer? Doncs aquestes plantes que dèiem abans de fauna auxiliar hi ha algunes que són de port arbustiu no són plantetes sinó són més grosses o si volem ficar nos hi alguns fruiters no cal plantar 20 fruiters envoltant-ho tot però si veiem que en volem 5 i hi ha una banda de l'hort que es per on entra vent normalment doncs podem ficar allà els, els fruiters cada dos metres i al mig d'uns uh -huh. arbusts... I fas com una mena de balla natural, eh? I una barrera, que el que ens permetràs és que l'hort estigui més en calma, diguéssim. Però és això, és, podem ficar-hi les plantes per la farna auxiliar, els fruiters i alguns altres arbusts productius que el que ens permetran, o un llorer, per exemple, uh -huh. el que ens permetran és això, salvaguardar una miqueta el nostre hort. Vale. Perfecte, doncs la veritat és que és super interessant eh, veure com la natura ho té tot més previst que no sí. pas. <laughs> nosaltres mateixos, si sí, tant si sí, tant. I ja et dic, si no volem plantar uns fruitiers perquè és molt baixet, bueno, i tenim reixes, tot, la típica reixa metàl·lica que s'aparenava i això que sí, uh -huh. podem amparar-hi ja un carbasó o podem una eura mateix si volem. Bueno, és cobrir una miqueta amb plantes i buscant sempre que no t'hoies servei, no fa falta. No? Si no són plantes, que van a l'hort a nivel estándar, la tengo aquí, la rego aquí y han dado eh, un aquí si l'hem de ficar adaptada al perímetre i la fiquem enrere de la valla pot ser igualment un cogombra ah, però aleshores Marc eh, eh, si no tens eh, massa idea o ets eh, novato o, o tot just comences o simplement o ja has començat i t'has trobat amb, amb, amb dificultats val la pena que la, la gent s'assessori amb algú que en sàpiga però ho dic perquè sí, a l'hora sí. de planificar clar. No, clar, no és el mateix eh, que algú t'ajudi planificar aquell espai que tu tens més gran, més petit, etc etc, i que mirant, doncs, una mica com està i tal eh, puguis dir aquí millor plantes, aquest tipus de plantes, en allà això, perquè, doncs, ben planificat et sí. pots estalviar molta, molta feina i molts disgustos. Home, sí, aquí tenim una miqueta de les nocions bàsiques, perquè, per exemple, si tenim un, un balcó i volem ficar allà una planta, sapiguem que doncs el vent ens bufa d'aquest costat Exclar. del balcó doncs la fiquem sota el moret o fiquem una les, fusta allà tapada a vegades se'ns moren coses no saps per què i que és perquè <coughs> o la tens ventilada i no tant amb accés o al revés, no? No li mm. corres gens l'aire perquè l'has col·locat de tal manera que, que, que no, no circula i que val sí. molt la pena i si van més en sèrio ja, ja ho sabeu sí. mail a, a mi mateix marc.revavidaautònoma.com i va encantat d'ajudar Marc, arroba, recordeu aquest uh, e-mail eh? perquè val molt la pena si eh, heu de fer assessoria per això el Marc és un professional i us dirà què heu de fer i tant que sí molt bé, doncs Marc, t'esperem la setmana que ve